Mm. Hallå! Välkomna till eh, AMDB-podcast. Jag heter Albin Karlsson. Jag heter Johan Björklund. Och det här är AMDB. AMDB. Mm. Eh, Pilot-podcast. Nästan första avsnittet. <laughs> Tanken med den här pod piloten är väl att... Ska tjäna asmycket pengar. <laughs> och vi ska bli med den här mm. Mm. awesome shit. Mm, reklam. <laughs> ja, Berätta grunden och vad vi kommer att hålla på med. Boy, what shenanigans we're up to. Uh, precis. What, what we're gonna do. Ja, men du, Johan, ja. är ju på namnet. Ja. Please uh, explain. <laughs> <laughs> uh, ja, det uppstår ju på grund att det är du som är våran, våran lokala IMDB. <laughs> ja, faktiskt. Så då, då spårar du det här med att du vart då a, a som är Albin Movie Database. <laughs> Ja, och efter. Ett ja, bara ja. efter några öl och interna skämt, så. Vad fint inte? Varsåg på stort? Nej, äh, det är inte bara åka. <laughs> och efter oändligt många timmar av läsande, läsande av onödigt trivia. Mm. På, på din sida. <laughs> ja. Och betygsatta filmer så tänkte man, varför inte? det? Hur många filmer har du betysat om det? är uppe i ett och sju som start 2000. och det är väl. Det inte många dagar. <laughs> Nej, precis. Jag måste komma kap nu. Ja. Tre dagar. Det är, 300. det är snart igen. Ja, precis, precis. Snart helgen. Vad vi kommer att göra på OMDB? Ja, tanken är väl att vi ska, vi ska snacka skit i massor. Vi ska prata film. Vi ska prata trailertips. Vi ska prata bra film, dålig film. Vi ska såga film i knäna. <laughs> Gammal film, ny film. Ja. Bortförglömda filmer. Ja, allt. Kommande som, filmer. Precis, precis. Och allt från recensioner till eh, rykten. Ja, till filmer som borde ha kommit. Film som inte borde ha kommit. Mm. Finns som kommer suga. Finns som garanterat kommer rocka. <laughs> allt möjligt. Från gammalt till nytt. Från gammalt till nytt. Från rykten till sanning. Precis, precis. Så får man se vad som kommer stämma och inte kommer stämma. Nu. Oh ja. Stämma, så ska ni ha saken. Precis. Och vi kommer väl, ja vi kommer väl börja rätt, relativt lugnt. Vi börjar lugnt, sen ökar vi tempot sen. Precis, sen bara du It hits the fan. Vi kommer få vatten över huvudet så kommer vi lägga ner för ja. Så Ja, eh, efter mycket hatbrev, mycket hot, mycket dålig intern stämning så kommer vi lägga ner. Precis. Så att eh, det är, ja. kommer gå till Och en, jag tycker vi är en applåd till animationens Mochons, vår för för idag. Mm, en en på. Underbart, mm, underbart. Well ja. <laughs> It's <laughs> on, like Donkey Kong. Mm. Star Wars, Het luften. Vad säger du? Mm, It's it about to hit the fan. Hit the fan, ja. <laughs> It's about to hit the fan. First J.J. Abrams, epsilon 7. Mm, oh. Lens players. Lens <laughs> <laughs> <Dance> players <laughs> everywhere. These are not the Lens okay. <laughs> players, Och nu spin-off. Spin Yo Yoda, Han Solo. You're your Banks. <laughs> <laughs> Thank God, no. <laughs> Och Boba Fett. Ja. Uh -huh. Vad tror du nu? Jag ser mest fram emot Boba Fett känner jag, jag spontant. Ja, faktiskt. Yoda, ja klart det ska bli. Gud men jag känner att fan. kan inte vara så mycket action i Jodas i liv. Vad fan alltså. Han är ju 900 år gammal. Ja, ja. Det är han, lång... han blev. Det är en lång film nu. <laughs> ja, eller hur. Och sen liksom, vad fan var det? Typ uh, Hans solo sol utspelar sig mellan 3 och fyran. Mm. Och Boba mellan fyran och femman. Det ska bli intressant att se. Ja. Vad de kan göra av det. Om det kan Absolut. bli bra. Sen har du ju han. Kazdan. Som skrev Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Ska ju vara med och vara mentor till Jerry Abrams. Jaha. Ja men det, det var ju smart mm. val. Någon som har gjort det rätta en gång i alla fall kanske. Ja eller hur. Jag tyckte, George Lucas han var inte med i bilden längre. Nej. Han... Thank God. Efter hans solo- en solo-karriär. Han... So solo Star Wars ja. blev ju inte så lyckad. Nej. så episod 1, var de på med? tänkte Helt allvarligt. Vad tänkte han en re re release det? Ja, på i 3D liksom. Ja. Den sämsta av dem släpper de på 3D. Eller hur? Men de skulle ju släppa alla, men nu, ja. men nu efter ny lanseringen av Star Wars 1 så väntar de det. det var lika bra det. Ja, faktiskt. Nylanseringen i, i Blu-ray-boxen också Ta bort och lägga till och grejer och donar Ja Jag hade hemskt gärna haft en Blu-ray-box med Originalen Ja, eller hur med Originalen är bättre kvalitet än VHSen än man har hemma Ja, VHS-boxen Eller hur Den var ju så kung oh. Fan, så man hundra gånger om ja kung, alltså, kung. Det, är, det är bra nog med extra material i den här boxen Det är alltid något som är bra Ja men, men även i den VS-boxen så hade du ändå Remastera mm. och datanimeringarna på den ja. på klubb, hela klubbscenen. Ja, absolut. <skratt> <skratt> ja. ja, men det ska bli kul att se om de lyckas den här mm. gången. Om. Absolut. Men det känns som de har ett bra franchise. Ja. De har ju potential att lyckas. Ja, ja och eller hur. Jay Abrams, han är ju, han vet ju vad han håller på med. Ja, efter... Rebootern av Star Trek, så mm. fick han ju förtroende. Ja. Så att, det ska vi... Och liksom, de vill ju ha pengarna tillbaka, fyra miljarder. Mm. Men inte gå i minus direkt. Hello. Det kommer de ju ta i kapp. Två, ja. filmer, två filmer kanske. Ja. Vi och... Förstår de köerna Ja. Och liksom bara inte bara filmintäkter, utan även leksaker, mm. allt det där. Oh ja, det kommer ju bli så mycket. Nej, det är nylanserat redan med mycket leksaker och ja. Lego, Star Wars och hela det kit. Ja, precis. Men det kommer, det kommer vi... bli ännu värre när det kommer nya filmer för nya knattar att komma in på. Ja, och jag hoppas verkligen att de, att de tar tillbaka originalskådelserna till episode ja. 7, 8 9. Oh ja. Typ eh, Luke, Jedi-skolan, mm. Jedi-akademin. Ja. Det skulle vara awesome. Oja. Och solo, typ är en sola och typ krigsdata det och någonting. Och Laila. Nej, Laila. Laila. <laughs> Leia. <laughs> <laughs> ja, Leia. Vad heter det? Troféfrun. Ja. <laughs> Svenska <laughs> all-around-fruvar. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, och Steadicam. Le, <laughs> Le Miserable. Det var något de inte räknade med i budgeten där. <laughs> vad, vad var det du sa? Michael J. Fox Kamera A till C. <laughs> ja, check, check, check. Mm -hmm. oh, ja. men det var ju bara, det var nästan bara närbildscenen att man så kaka också. Det är så irriterande. Mm. När det var ja, men headshots eller halvbilder ja. så var de över hela skärmen. Och så långa tagningar. Mm. Men scenen en Anne Hathaway när gång Absolut. Det... det var ju för jävla bra. Ja, det var en jävligt bra film. Men som sagt, jag hade velat ha haft lite mer vanlig dialog känner jag. Ja, för jag kom när jag såg den. ja jag, jag förväntar mig dialog och sång. Ja. Inte bara sång. Jag tycker det känns lite konstigt när, när, de, när det är ett meningsutbyte när de ska säga menar, ja. prata inom ja, ja med varandra. Och de sjunger. Det, han sjunger ett no bara. <laughs> no! <laughs> ja. <laughs> det blir så väldigt mycket sång. Ja. Men det är skitbra när de får igång de här längre sångnumren. och stora, när det är många med ja. och sådana grejer som vid i barrikaden, i början, vid, i varvet. där mm. de, alltså Det är hur bra som helst. Men just där när de står ensam, två personer pratar, ska för föra en dialog. Och föra dialogen via en sång. Det blir ja. lite mycket nästan. Jo. Det, tog, det tog ungefär 20 minuter innan jag geppade. Ja, det kommer mm. bara på sång hela, hela tiden. Jag kände också att nu måste de prata. Nej. Ja. Nej. <laughs> jag prata. Jag har hört inget. Jo, men jag tycker för att hon, hon blev påskust om ni nämnde att du blev hon. Har så med det, va? Ja, du blev hon. Så jag, jag, jag, jag blir inte förvånad om hon vinner. Nej. Även om hon är inte är med så mycket. Hon är fan värd, Oskar. Ja, oja. Sen var det. den grejen att vara lite skumt. Och så är det Borat <laughs> <laughs> Ja, eller hur? Borat försöker sno Wolverines kläder igen. Ja, men man, ja men det absolut. Var... En snygg, välgjord film. Men personen klart, klart ser haft, jag värd. Absolut. har hade velat lite mer dialog. Och, och sen sång. Mer... Ja. Så inget hål. Ja, där var ju dialog. Mm, med det stuket. Ja. Men det var, jag tycker att det var väldigt lik tonen på filmen som mm. ja. Väldigt lik. Ja, men det är ju en mörk nedtonad. tonad. Ja, precis. Och klissen, liksom, det, ja. det var väldigt lika. Absolut. Sagt, absolut snygg film. Inget för sådana som lett bli <laughs> För det skakade. <laughs> ja, främst på den här, på den här bilden. Mm. Close -ups. handhållet att filma med mobilkamera. <laughs> <laughs> Ryktena om uh, box office succén eller succéosäsen succé. box office plus i alla fall med mm. spider mm. Spider-Man 2 casting full mm. gång. It's Own, It's Own Paul Giamatti eller hur man uttalar hans namn. Mm. Han Han That guy. <laughs> a, som Rhino. A. Jag antar att det kommer bli mycket CGI mm. för han är inte en stor kille. Han har stilter och så... Stilter och går runt i en grön väst ja. i princip. grön grön kroppstrumpa med vita bollar på. Ja, precis. du galen. Och för de som... <laughs> som inte känner till Rhino... googla den. <laughs> en extremt stor man i som i princip när han får mm. fart. I en nosörningskostym. Lite, lite som en juggernaut. Ja, precis. Från X-Men. Ja, så det är extremt stor. Men Vin Vinnie Jones som spelar Juggernaut i X-Men 3, mm. han är inte så stor. Nej. Han är, han, är, han är en stor kille. Ja, absolut. Men de fick men... ju till det. Det ganska snyggt. Ja, absolut. Så att... de, de klädde på honom bra. Ja, ja eller hur? Men på Matti, vad kan han vara? Han är 70. Ja, ish. Ja, det... och lite, lite nödmage. Ja. ja. Det ska bli intressant <laughs> att se hur de ska göra. Han ligger i träning nu. Ja, eller hur? dricker luft till lunch. Bara. Enbart protein drinken, mm. och Men sen också det här med Jamie Fox som elektro. Mm. Och vi snackade om du, hur de skulle... Vilken dräktans ja, exakt. Hur, hur de kommer hur, om gestalta du skulle... hon. Ja, hur du skulle, om det skulle vara den här klassiska ja. grön-gula spandex. Men det var som du sa, det kommer bli mer mer hårdkille skinjacka och ja mer, mo mer modernt och liksom det här ja, här. lite Rorschach. ja exakt lite mer det här L mörka lite underground skiter i det mesta liksom. ja, kör på i sin grej. P plå plågad själ ja. <laughs> ja men det ska vi Sån kille som kille som det inte är patetiskt när sitter ensam i en bar ja alltså, jag, jag vet jag förstår inte varför de måste tycka ihop så mycket karaktär i en film liksom Rhino, Electro mm. och det var snack om Black Cat ska blicka mm. upp också. Så det är, det är tre stycken. Det är tre supervillains. Ja, exakt. Det känns som att de borde... känns som att Spider-Man kommer följt upp. Ja, tonar ner lite, alltså. Ja. Gå inte för fort fram. Ja, det, är det är som att vi, vet du, om, inte, om det, om vi går minus på då kanske det inte blir en trea. Nej, så vi, må, vi måste vi, vi vill visa så mycket karaktärer som möjligt. Ja. Det känns som att eh, spara på det istället. Ja, eller hur. Men det... det är ju alltså, Samman att gå minus. De har ju... Om snyter ju ut pengar Ja, eller hur? <laughs> Men det känns som att det här kan gå, det kan gå bra. Mm. Eller så kan det, kan det gå åt helvete. Mm, det känns inte som en film som landar på medel. Det känns Nej. som att antingen går jävligt bra eller så graschar. Jag har ja, både hoppas och tro på det första. Ja. Men det... Ja, det liksom... Jag ser mer fram emot att se hur de hur de kommer göra nu i två tvåa. Istället mm. för, för första filmen. Även fast det var inte... Det är samma historia som Första Spiderman Så man har ju sett det där liksom Ja man vet Man vet ju det, liksom det där det är, Uncle Ben dör, han blir Spiderman Ja den är en liten tanti kille som Får supergrafter liksom Ja, ja. och jag har varit inte imponerad Av Lizard nej. Jag tycker att hans ansikte är... ja, nej, det, var... det såg helt fel ut Ja det var liksom platt vad var som ett människans sikte på Ja, han såg lite ut som Voldemort nästan Ja, ungefär Fast med fjäll Ja, exakt Och en svans <laughs> Ja Och det var liksom Hans tänder liksom ja, Jag var inte imponerad Nej, ja, det, var, det var skumt Ja, det var det faktiskt Jag tror jag ha gjort det bättre själv Men det är <laughs> Jo, i paint. <laughs> Otroligt skicklig i paint. Mm. Mästare på. <laughs> Mirakel händer i paint, vet du. Magin händer där. <laughs> This is where magic happens. Ja, precis. Händes paint. <laughs> ja. Ja. ja, men du som är, du är ett stort Tim Burton-fan. Mm. Som många andra. Ja, inte tillräckligt många andra. <laughs> Nej, inte tillräckligt. <laughs> och här i Gävle, där vi kommer ifrån, mm. visar de inte Frank Winnie. Nej. Hans senaste motion film vilket är bullshit. Ja, men du tog bilen. Vi tog bilen? Mm. Ner till Uppsala. Ja, jag åkte. Och såg den där. Ja, jag åkte 10 mil. 10 ja. mil? Ja, 20 mil tur och retur. Ja. Värt det? För att, absolut värt det. Absolut. För att se en, få en liten halvsunkig biosalong i Uppsala som var <laughs> ungefär lika stor som det här vardagsrummet. <laughs> ja, då, var det inte, då var det inte stort. <laughs> absolut värt det. Mycket, mycket bra film, mycket välgjord film. Syntes direkt att det var Tim Burton. Mm. Mycket bra referenser till alla gamla klassiska skräckfilmer du har någonsin sett. Ja, <laughs> fin homage. Ja, absolut. Och en, som sagt, en snug film. Helt i svartvet. Bra helhet, Man kan säga. Ja. Vissa grejer var lite bättre, vissa var sämre. Men hela filmen rakt över var, var riktigt bra, absolut. Ja. Så det är definitivt en film man bör se. Det är stopp-motion. Det är hans grej. Ja, hur många filmer har gjort i stopp-motion? Tre, fyra? Tre och flera Det är väl Frankenweenie, Corpse Bride, Nightmare Before Christmas. Ja, men han var ju en av de första som börjar med det där. Ja. Det är ju spinnat på många stopp motion. Ja, jag har ju fått ut Coraline som går lite i samma stuk. Man skulle kunna tro att det är en Burton, det är Burton. Ja. Och Paranorman. Paranorman. Uh, vad är det mer? Absolut, en, också en riktigt bra film. Ja, det har jag inte sett än och se den. En, den är väldigt nutid. Ja. <laughs> Ja, men det, det är alltid det känns det, som att... en, en nutidsklassiker Det känns som att det skulle kunna vara Vilket år som helst när man ser på karaktärerna Att det är den nutid som man ser att det är. Ja. Man ser töjningar och pluggar i öronen Och det är en tjej där Går runt i så här rosa och... <laughs> <laughs> För det, det känns som att det är andra Stopp-Morse-filmer som började gjort mm. Det känns som att det är mer bakåt i ja, än nutid Precis, så det är absolut kul att se en den som är så pass samtidig ja. och tar upp tar nu tiden så att säga ja, det, jag, tyckte, Franklin, jag, jag, jag har inte sett så många stopp-motion jag, ja. jag har ju sett uh, Nightmare Before Christmas som jag tycker är mm. väldigt väldigt bra. Och, ja, det är fruktansvärt bra ja och och Frankie win, jag tyckte det var det var en fin homage. det var ja. liksom så här för, för vet du det, films klassiker eller mm. ska det väldigt fin en hyllning till det Precis, till, absolut. Till, Fra till Frankenstein och till... Jag var skräckfilmsförfattare, ja, och everywhere. Ja, Dracula och liksom ja. hela den stycken Så det var väldigt väldigt fin hyllning så. Ja, men då hade de också tagit allt alla gamla skräckfilmer som utspelade sig väldigt långt tillbaka och ändå tryckte in det i ett nutida villaområde. Ja, och så. ja och precis. De försökte liksom... Får det lite mer ny... ny, ny ja, så det är också lite samtid men ändå blandat med de klassiska karaktärerna c också ja, Det får väl alla som inte åker ta sig till Uppsala får vänta till DVD VHS Release ja, VHS <laughs> precis. Vad, vad tycker du om det då? The Last Stand, Svarsnays ja? Inte Sverige? Nej, inte Sverige wow. Det vet inte vad vi har gjort för att förtjäna det <laughs> ja, Jag vet inte Fan varför jag, jag skulle kunna tänka mig att se den på Absolut. Det Absolut Om inte så... annat så skulle man se den Bara för att <laughs> svartskänna <laughs> Ja precis, första huvudrollen sen var blir det, tio år Mm, ish. Ja så, så att Se om han fortfarande överlever Sina one-liners Ja, eller hur Och jag har sett att det är mycket referenser till hans Hans äldre verk <laughs> Ja, precis Conan och Allt möjligt mm. Men inte sådär så Det att Att man Man inte får se såna grejer Men det Skit om det funkar i. Ja. Ja, fan. ja. Jag hade ju kunnat ha värre filmer som inte hade kommit. Jo, faktiskt. Det får man leva med. Absolut. Men du, Pernom Activity. Mm. Skrota hela konceptet. Ja, jag såg fyran. Mm. Ah. Jag såg inte fyran. Jag ville vill skåna mig nu. Ja, det, det var ju ett tag sedan den kom nu. Men jag vet inte, det var november, december kanske ni gick och bio här. Ja, men det var liksom... Jag, jag, såg jag kommer ihåg att jag såg ettan. Och mm. jag visste inte vad det var någonting. Och jag tyckte att den var helt okej. Okay. Jag kommer ihåg att vi tittade på ettan. Den spolade alldagscenor. Mm. <laughs> för det var ingen action. titta på kvällscenerna Så det var ju den kortaste skräckfilm. Inom väldigt situationstecken. Som jag har sett. <laughs> ja, ja. Men det var liksom såhär. Uh, Men det, det tog ju ungefär en halvtimme innan det börjar hända grejer. Ja. Så man. Uh, Men de bygger inte upp någon stämning. De bara går runt och lullar runt. Och... Ja. Jag tror, de, jag tror de försöker köpa koncept liksom det förväntas fullt, man tror att det ska komma hela tiden ja. ska komma eller och sen alla effekter var bara sådana här hopp-up-skräm-effekter det var inget det, var, det, jag tror det, är, främ det är främst ljudet ja, det var ingen utarbetade det var ju väldigt låg budget ja. så de går ju väldigt mycket plus här mm, absolut, så det är kul när det går bra för andra soner <laughs> <laughs> ja, nej men jag, bio har jag inte och sett någon av dem på nej. och det skulle de inte göra heller nej nu ska det komma med fem också, jag Ja, det Ja, kommer ihåg när man såg den Youtube-visningen från när de filmade publiken på Ja. Uh -huh. Han bara, oh shit, det här kommer ju vara, det här kommer ju vara att Folk satt jag skrek och råd och gav, uh -huh. det det måste, de måste ha fått betalt. <laughs> <laughs> det måste vara fake. Eller så var de räddaste personerna i hela, överallt. Ja, uh -huh. faktiskt. Jag tyckte att liksom, ja, jag, jag har ju sett allihopa. Uh -huh. Och ett av den som jag tyckte liksom var Ja det var det var, var okej okay. Men ja. liksom, det är ingen finns man ser om ja, Jag har sett ettan, tvåan Sen, ja, jag sen så, fick det vara ja, jag sett, tvåan, tvåan var i sämre än ettan ja. Trea tyckte jag var helt värdelös Och nu fyra och nu, bara mm. det, det enda som liksom man, Var värt att se Det var typ sista tio sekunderna på filmen ja, ja. En scen Så om ni ska se pernormaktivet spola <laughs> Ja men, ha, Första halvtimmen mm. missar ingenting <laughs> Bara... då kan du poppa popcorn oh. kaffe och kaffe gå till grannen. <laughs> det är bara bara i princip första halvtimme det är bara en väldigt seg eh, karaktärsprestation mm -hmm. i princip. Ja. Vad som är med papperskorgen? Ja. Direkt. Rätt up, rätt, rätt ner. Ja. Oh. <laughs> det Men eh... det är lite som human centipede. Det kan också lägga ner det konceptet. Åh, oh, himmel centipel och helvete. Pratar om en trea, de borde inte ens ha pratat om en tvåa. <laughs> Nej, det är bara det är bara gore. Ja. Liksom, det, det, är, det är liksom... Någon not sick twisted mind oh. som måste spärras in. Väldigt plågad själ oh. som skriver de här filmerna. Oh, ja. Och målet liksom att göra den den äckligaste filmen någonsin. Ja, oh, ungefär. Det är ju i det målet de har. Ja, han såg så filmerna och tyckte inte det var äckligt nog. Nej, precis. Han bara, ja, vi ser ihop folk. Ja, vi ser ihop de munnarna mot... Ja, satan man nice. Ja. Ass to mouth. Åh, <laughs> oh, fan. Nej, det var bara... Tidsfördriv att se de filmerna. Ja. Eller, jag har inte sett två tvåan. Och jag tror inte att man missar någonting heller. Nej, jag har faktiskt inte heller sett tvåan. Men det är bara Tänk ettan och så det antagligen sämre. Ja. <laughs> och det var ju inte... Den är väl fristående. Mm. Förutom att personen i två är inspirerad av händelserna i ett. Ja. <laughs> i princip. Precis, det är som, ja. Kasta bort. papperskorgen Det är direkt. paranormal human centipede activity och sen kasta bort <laughs> hela skiten. <laughs> paranormal centipede. Human edition. Man <laughs> bear pig. Precis. Men det går bra för svenskarna. Hollywood. Ja, vissa han Ja, nog mera pass. Mm inte på för henne Oja Går inte lika bra för Ola Nej Han hade ju många repliker i Skyfall Han <laughs> ah, var så ah. trött på att prata ah. Gud Åh ah. oh. oh, Fan Man satt i bara önska att du var vara tyst Ja man... ah, ja precis ah, Varför fick man alldeles tyst på honom Nej fan. Herregud Alltid all Han var som med Han var som med så jävla mycket mm. Det var nästan lite överdrivet <laughs> man, Du är det han eller är, det... är det Boden som är personen Man visste inte riktigt Ja ah, och hälften av scenarna är med och Där är man typ Ja <laughs> Vakrossen Japp Ja, nej men några kommande projekt, Dead Man Down. har inte varken sett eller hört så mycket om det egentligen? Nej, de har ju släppt, det finns ju trailer att se och nu har de släppt bakom kulisserna. Precis, har de har släppt någon intervju med Naomi också, jag sett. Så de berättar lite om filmen och sådär? Ja, på hoppas så Hon gör ju ett bra jobb i Prometheus, men Prometheus... Hade I sig gjorde ju inget bra jobb. Nej, de hade ju många hål. <laughs> Väldigt mycket hål. Ja, imorgon Ja. Men de ska ju, det ska ju komma en två mm, tidigare. Det är klart det ska. Ja Så att få se om de... Den kommer inte fylla några hål. <laughs> <laughs> ja. uh, Nej no. vem vet. Ja. Man, man kan ju alltid hoppas på det. Absolut. Men, men då ska ju, ja, ja, Som jag fått det så ska det fortsätta rätt och sluta. Mm. Så att... Nej, det var, det var inte heller... Inte värdigt Alien-konceptet. Nej, det var liksom... Var ju, man I slutet liksom, var vart nöjd mm. för att sedan se den extra scenen. Ja, absolut. Men det var... Ja, men Dead Man Down då. Mm. Jag har sett smagklissorna och trailern och sådär. Mm. Vad och, tycker du alltså, det... För mig som inte är så insatt och för andra som inte är så insatta kanske. Nej, precis. Ja, det hela konceptet med filmen som jag har förstått det i alla fall det är någon det är, är, ja, är några passiv med Colin Farrell mm. och eh vad det, Terence Howard oh. som yes. och Terence Howard som är förlåt att spela bad guy och om någon vill att passiv på honom mm. och har någon form av eh utpressa Colin Farrell mm. att mörda honom hur är det hur utspelas i den här filmen? Är det tiden nutid? Den här... Ja, det är en nutid i <laughs> USA. Ja. Och det känns som att det är lite sån katt och råtlek på något mm. vis. Och... Alltså det, det, Jag blir inte så där lockad direkt Och det har jag har sett hittills. Mm. Men det kan ju vara någonting, jag vet inte. Ja. Och liksom, de själva för att promota den här, i bakom kulisserna och grejerna så liksom säger de att de pass... Någon av passkaraktär är så långt ifrån Lisbeth Salander som det går att komma. Så hon är alltså en snäll guld tjej då, eller? Ja, <låd> <låd> eller det, det var så hon refererade. Att det var, hon har kommit så långt förbi Lisbeth Salander. Mm. Fast jag ser inte så stor skillnad. För hon, eh, Lisbeth Salander, är ett jävligt elak. <låd> jo, exakt. Och det är liksom, det känns nej, det känns inte som att jag bara jag vill slänga pengar på skärmen riktigt. Ingen sånt, men man får ju se. Men jag tror nog inte att jag kommer att gå på bio på den. Nej. Jag väntar nog, Heller? Ja. Så att, ja. Men det är ju kul att det går bra för dem. Kul att det går bra för andra. Ja, eller hur? <gör> men att Sverige kommer in mer i Hollywood. Absolut. Jag ser att vi inte har så många fler. Ja, men det är ju... Ja, men det är ju hela Skarsgård-familjen nu. <gör> ja, Skarsgård-familjen. Och de pass. <gör> ja. <gör> och, men vad ser ni nu om ett... Och Ja, men han ska ju. Robocop. Ja. Det ska vara intressant att se. Absolut. Man har ju sett bilderna på, på du, direkten. Mm. utan CGI då. Ja. För jag antar att det kommer vara stor påverkan på det. Ja, han kommer nog få med del hjälp. Ja, men det ska bli roligt att se om hur bra de lyckas med det. Absolut. För jag känns, överhuvudtaget, Robocop är en bra film mm. från vare 80. 80 är någonstans, va? Ja. Det känns ju ändå åldrad. Absolut. Det är, det är som originaltron. Den tittar vi på bara för att... Åh, oh, precis. Originaltron, <laughs> ja, precis. Och... Så att... Jag var inte tillvånad när de sa att de skulle göra en reboot på Robocop. Nej, absolut. Men som sagt... Det kan ju lyckas, men det kan gå till... Jag vet inte om jag personligen hade valt Joel Kinnaman. Ja, det hade jag inte gjort. Nej. Så det var, det var lite... Det var ju roligt att han blev Jaha, att... Oh, <laughs> men Jaha, kul för honom. Ja, precis. Men ja oh. det ska bli kul att se absolut ja ja och Fast and the Furious tog på franchisen väger dö dö. Fast and the Furious växlar vidare ja oh, precis de lägger till 13 växlar till oh, <laughs> oh, växellådan växellådan växellådan går aldrig sönder nej <laughs> första materialet det mm. det materialet man har sett nu ja oh. ja oh, fan det känns det börjar med Street racing. Ja. Nu är det rån ja. och gäng och CGI-plan. Ja, de har kommit väldigt långt från, från grundkonceptet att tävla med och om bilar och om ja, alltså det... om de vackra kvinnornas gunst. Ja, precis. <laughs> det Den alltså enda anledningen till att, att den här franchisen lever, fort lever fortfarande det är intäkterna. Mm. Enbart. Ja, och det känns som att de liksom Ja vi gick några hundra miljoner plus Träng upp ett manus nu på några månader Och så börjar vi inspelningen om ett år nästa. Det känns som att Och jag vet att det är många som gillade Fräsning 4 och 5 Men jag Jag var inte så imponerad Nej men så att de var men det är den här Michael Bay-action, ja. explosioner överallt ja. och snabba bilar och brudar. Precis. Ingen liksom, inge, inge djup i... Nej, fuck, nej, men det där är så här järndöda humor. Ja, ah, ah, järndöda action liksom. Ja. Man ska bara det sitta och... Järndöda humor, vadå the fuck. <laughs> <laughs> ja, ja, du drar one-liner så skämt ja. i bilarna. <laughs> <Eller hur? laughs> nej, men liksom att det är explosioner och man ska bara sitta där och se på när bilar sprängs. Ja, men det, det är en film du kan titta på när du är bakfull ja inte allt för hög volym så att du inte får ont i huv. <laughs> Ja. Nej men absolut, jag kan tycka att ettan var, den var ganska schysst. han var lite kul. Men sen kom Tokyo Drift med den sämsta, stelaste hillbilliga huvudpersonen. Mm. Någonsin. <laughs> <laughs> han heter Lucas Black. Jag inte. Ja, jag kommer inte ihåg Åker, jag, jag kommer inte så vad man heter i filmen <laughs> nej det fan inte, han åker dit och ska ass, nej, uff. Och jag tycker att, och så fyran ja. när de tog tillbaka alla originalmedlemmar. Ja. då var det också jag tycker de var helt värdlös ja. jag tycker de var så jävla dålig ettan och tvåan hade underhållsvärde ja. trean, det var skärmskudde fyran det var bara dålig, nackskott ja. femman, femman, hjärndöd mycket explosioner Ja, och nu sexan kommer vara i lika koncept i princip igen. Ja. Bara, bara att istället för att råna någonting som de är femma. Så nu ska de stoppa ett annat gäng från att råna. Precis. Så att äh, de är jävligt på. <laughs> ett har det aldrig slut. Nej. Aldrig. Det kommer vara kommer vara som hem till gården. <laughs> <laughs> ja, kommer hålla på i 30 år. Ja. När vi är så. 50, då kommer Felsen Furious eh, 27. Ja, så det är deras barn som har köra vidare Ja. för då kommer man för se om övning övningskörer och så här i Fast Furious 20 Där så här, kommer <laughs> ja. bara köra. ja det är Windy's barnbarn Ja. ska lära sig köra ja, ja. vinnig gasolin <laughs> precis ja nej började du ihop så här? ja, inte vi är ut folk alls för länge nej vi ska inte hålla på bubbla för länge nej, det, är... det får vi inte dra åt <laughs> Nej, men pilotavsnitt på Omdb Ish. Ish. <laughs> så att vi har haft en trevlig plasten. Absolut. Vi har Pråkat ut både oss själva och andra. ja Det är helt perfekt. Babbla på en liten stund eller vad? Ja. Så det är, usch, här har ni att se fram emot. <laughs> så um, stay tuned för AMDB.